Утробу мою заразлими жалами жайлять, мається на увазі уні. Відтак священники мої посліпли, пастирі поніміли, старці мої подуріли, молодики мої здечили, дочки мої в розпусту вдалися. По тому йде докладне перечислення української аристократії, яка відійшла від свого народу та віри. Близько п'ятдесяти найзначніших родів сила це величезна. Українська поезія XVII століття, перша половина, Київ, 1988 рік, сторінки 121-130. Ця тема була вельми животрепетна і в 20-ті роки 17 століття. По-своєму вона звучить у поемі Івана Домбровського «Дніпрові камени», що писана була латинською мовою і вийшла близько 1619 року. Її головна думка входить у накреслену нами проблему – Відродження українського державотворення і стосунок до того української шляхти. Автор нагадує славу Русі, яку не змогли здолати ні Рим, ні Туреччина, а зокрема й славу Києва, який колись бояв пишнотою, а згодом у чужоземнім ярмі Захерів і подає докладний виклад історії Русі. До речі, мозків у неї не вводячи, а вважаючи їх плем'ям північним, яке Русь тримала в покорі, окресли кордони Київської Русі, говорить про її війни. Автор вважає, що українці – це народ, що зберіг цей престол аж понині, тобто є державним у суті своїй народом і зовсім не є диким, як це вважають деякі чужинці, але, на жаль, найславетніші подвиги прадідів наших сховала темінь безмовна. Ми прадідів власних забули, вигукує автор. Отож він не хоче повернути державну пам'ять свого народу. Говорить про Київ, Аскольда, Дира, Трувора, Синеуса, Рюрика, Олега, Ігоря, Ольгу, Святослава, Володимира, Святополка Каянного, Всеволода, Ростислава, Мстислава, Ярослава та інших київських князів до короля Данила, а тоді переходить до прямих нащадків Данила Галицького – Острозьких і Заславських. Знову повертається до Галицько-Волинських князів, говорить про князів литовських і славить нащадків тих славних рицарів, визнаних, що за батьківський дім люті правицями знай погрожують недругам, зокрема, пише про Сомиковських, із яких походить Богослав Родошевський, київський католицький єпископ, якому і присвячено поему. Власне, переконує єпископа, що він, хоч і римо-католик, а має служити своїй предковічній батьківщині. Що особливе в цій поемі? А те, що на той час уже витворився значний прошарок так званої католицької Русі, і автор вважає, що це зовсім не перепона для них служити в Україні, а не полякам. Для цього і треба не забувати героїчної історії вітчизни і свого коріння. Подібний спосіб невідомий автор у 1621 році хвалить князя Семена Лика. Такого вождя віднайшло русинське плем'я. Рицаря неоціненної печалі, який бронив Україну від татар та Москви, зовсім так само, як рицарі-князі України в 16 столітті. Виславляється в 1623 році і князь Степан Цвятополк-Четвертинський з роду Володимира, Всеволода і Ярослава, який не відсурався віри і своєї землі. Але вже 1638 році, Афанасій Кальнофойський оспівючи тих таки четвертинських, мусить гірко провістити. Переводяться люди, що з Русів постали. Вже не Русь вони, кажуть, її відцурались. Плаче за зникненням в Україні, Олельковичів. Острозьких, збараських, пронських, роженських йдуть стопами Володимира Гліба, Бориса тільки самі четвертинські, на котрих автор покладає надії Марсове поле, книга перша, Сторінки 222, 235. До речі, сказати, що один із цих четвертинських гедеон став згодом київським митрополитом і віддав Незалежну Українську Церкву під Москві. Але ці спроби і бажання повернути погодженість із інтересами України магнатів та шляхти з поспільством та козаками вже були безнадійні. Між ними прокопано було непрохідного рова, про що яскраво свідчить поема Лемент, поета, що сховався під криптонімом М.Н. Про нещасну пригоду, про лихо і мордування острозьких міщан. 1636 Римо Римокатолицька святоша, її безвірка перехрестила на католицизм кості свого батька Олександра Анна Алоїза Острозька безцермонно врізалася своїм кортежем у великодній похід міщан на замковому мості, після чого почалося збурення міщан-острожан, і це закінчилося жорстокою над ними розправою. Тут, мимоволі, напрошується, Порівняння з повстанням Косинського Осу того повстання можна зрозуміти і поділити Бо воно мало грерасивне значення для національної злагоди Тут же віддалення Острозької від свого народу Стало на межі не тільки станової А й національної і віросповідної ворожнечі Тобто Анна Алоїза з'явила себе типовою відступницею свого народу, отже й ренегаткою, як стали ренегатами Потоцькі, Вишневецькі і цілий ряд іншої шляхти, котра підняла проти козаків зброю разом з поляками і вичорнила себе з доброї пам'яті свого народу. Зрозуміло, що М.Н. автор Ляменту цілком стоїть морально на боці повсталих, бо справедливість була таки на їхньому боці. Тому ця маленька поема, на мою думку, є блискучою моделлю розкладки суспільних сил в Україні в 30-ті роки 17 століття, саме в ті роки, коли одне за одним почали спалахувати козацькі національно визвольні повстання. Наша трагедія була в тому, що пане й народ стали на різні боки барикад в цьому змаганні, хоч частина шляхти до повстання Богдана Хмельницького таки приєдналася. І цей процес блискуче висвітлив у своїх монографіях. Липинський. Ряд представників шляхти, як ті ж Хмельницький, Кричевський, Веговський, Немерічі та інші, все-таки перебували на чильних місцях у козацькому війську, але маса їхня воювала зі своїм таки народом і була виметана з України, як сміття. І цей фатальний розлам спричинився до того, що козацька держава, а ініціатором її державотворення стало все-таки козацтво, мусила творитися фактично на голому місці. Тому й була ця держава така неміцна і мусила весь час удаватися до чужоземної допомоги. Отже, держава була створена неповновартісна в тодішньому, загальноєвропейському розумінні, а аморфно-вторинна. Отже, ця держава мала ставити перед собою не лише національно-визвольні завдання, для вирішення яких потрібна була повна консолідація всіх станів нації, а й завдання соціальні, вирішення яких державу повною мірою руйнувало, як і залежність від іноземних держав. В цьому розламі ховалися, на мою думку, корені державотворчої поразки наших предків у цій добі. Саме цією причиною зумовлювалися і політичні дискусії українського шляхетства із козацтвом у деяких пам'ятках тієї доби, у віршах, Зиморовича, чи хоч би в діалозі про оборону України Войцеха Кіцького в 1615 році, чи в думі козацькій про Берестецьку битву 1651 року. До речі, про думи, як в героїчних піснеспівах Київської Русі князі, часто їхніми героями, була чільна шляхта, яка об'єднувала свої зусилля з козаками при обороні рідного краю, Вишневецький, Байда Корецький, дума про Корецького, самій Локішка, але в думах пізнішого часу такий герой закономірно зникає. Поезія, звичайно, творилася у вищих, навіть елітарних колах. Поети часом жили при князівських дворах, як Наливайко, пекаліт, отже, часто вони висловлювалися в інтересах шляхти. Водночас, із виходом на чільне місце в українському державотворенні козацтво почали з'являтися поети, репрезентанти поглядів і системи політичного мислення саме козацького. Тобто, коли козаків описував. Зиморович, він дивився на них очима українського шляхтича, але коли описував їх Сакович, то дивився на них очима козака. Першою пам'яткою такого віршотворення і стали вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Хоч замітимо, Сагайдачний також був шляхтич, але з тих, що, як і Богдан Хмельницький, в основу своїх інтересів ставили не свої станові, але козацькі інтереси. А саме вони відбивали інтереси загальнонародні. Однак рицарськість чи шляхетність героя ще в пам'ятці позитивно підкреслювалися. Сагайдачний був із тих козацьких державотворців, які розуміли, що шлях, яким пішли Шаула, Лобода, Наливайко, тобто шлях прямого антипольського повстання для України ще дочасний. Поляки легко те повстання розгромили і поставили козаків поза законом. Треба було спершу домогтися, щоб козацьке військо стало признаним Польщею автономним тілом, а вже це саме по собі мало привести до автономізації України в складі Польщі. Перший таку політику повів самій кішка, сагайдачний, її тільки продовжив. Кілька політичних акцій цього гетьмана мали для автономізації України вирішальне значення з'єднання запорозького війська з духовенством та з міщанством входження війська в Київське братство і, друге, утворення законних воєнних структур казацтва, які могли в собі закріпитися і охопити своїм впливом певну територію, де козаки – мали б домінуюче значення.